Və sonra müəllif 49-cu bölmədən danışıb, buyuru ki, mən xassa bil ilmi qovman duuna, qovmanin qarahiyyətən qıra ənlə yafamu. Yəni, bundan daha, yəni, əvvəlkindən daha incə bölməni gətirib, buyuru ki, yəni, bir insan, bir ilmlən müəyyən bir şəxsi xüsusləşdirib və e, digərlərini isə öyrətmir. Yəni, digərlərini bildirmir, ona görə ki, onu düzgün, yəni, ikrah edir ki, onu düzgün başa düşməzlər deyə. Yəni, bu o deməkdir ki Yəni insanın özün görə, yəni xüsusi dərs keçdiyi, yəni təlim etdiyi, yəni elm tələbələri varsa, yəni onlara müəyyən bir elmdən keçib və e, digərlərlə ümumi cəmiətdə onu keçmiyə bilər. Yəni ona görə ki, yəni ümumi cəmiət onu düz zanlımaya bilər. Məsəl üçün götürək, tamam ki e, musallah elmi Yəni, bir var ki, insanın özünün e, tələbələri var, insanlar o tələbələrə yəni, şəriyyət öyrədir, əqidi öyrədir, miras öyrədir, şəhədis elmini öyrədir. Yə bir də var ki, umumi e, İmam Dursun xütbədə başlasın mustalah elmindən danışmağa, yəni hədis marufudu, muttasildi və yaxud da ki, mutavayət və yaxud, insanlar heçsə də anlamayacaqlar və ya da ki, ummi dəhs məzəllərində, yeni yerlərində, yəni, bu cür şeylər düzgün deyil. Çünki insanlara onların başa düşdüyükləri yəni, şeydən yəni, öyrətmək lazımdır. Və bu baxımdan da İmam Buxar Rəhmalı birinci olaraq əhli radiyaların sözünü gətirir ki, Həddətum nəsə bimə yə'rifuna ətuhibun ən yükəzzib Allah və Rasulü. Deyir, insanların bildiyiləri şeyləri öyrədir. İstəyirsiniz mi, Allah və Rasulü yəni, təkcib bu e Əli Radiyalan sözü ona dəlat eləyir ki, insanlara hökmən, yəni dəvətlərində məs onların anladıqları, başa düşdüyü üsluqla tərzə danışmaq lazımdır. Yəni, əgər tutam ki, sən məsəl üçün e, dəvət eləməksin, hər hansısa bir cahili dəvət eləməksin və şək yoxdur ki, sən ilk öncə nədən danışmalısan? Toğfiddən. Yəni, toğfiddən özü de ki, o insanın başa düşdüyü üsluqla tərzə. Məsəl üçün, sən dəvətə baş Tovfidin əsma sifətindən, ondan sonra imanın rukunlarından mələlərə imanın təfsilatlarından, sonra kitaba imanından təfsilatlanır və o insan anlayacaq, anlamayacaq. Çünki Əli Radiyalan sözünə baxır ki, Ətuhibunəndən yüqədib ala vaə Rasulü. Yəni, sənin onların anlamadıqların bir şeyi onlara danışmağın səbəbi nədir? O insanların Allah vaə Rasulün təkcib eləməsinə gətirib çıxarır. Yəni, insanların özünün qəbul etmək şüur Səviyyəsi var, şüuru var. Əgər tutam ki, sən çobandı və sən çobandan gəlisən İslam'a dəvət eləməyəsən, baxsan miras elmindən danışmağa. Düzgün-düzgündür. Deyib, bu nə danışır, başı işləmir bunun. Və yaxud ki, çobandı, hərit bilmir, oxuya bilmir, sən gəl Quran-ı kərimdə embrologiyadan danış ona. Lütfənin ana rəhəminə düşməsi, 40 günə mayala belə olması, 40 günə sonra belə ruh üfləməsi, neynəməsi, qanlı axtası və əlxə ki, götür orada başda onlara e, şəriyyətdən hər hansısa bir e, bölməsini onlara təfsilat eləmək. Yəni, danışdığın şəriyyətdir. Ancaq danışdığın adam münasib münasib deyil. Münasib deyil. Niyə görə? Çünki onun o başa düşdüyü çərçibə deyil. Əgər bir insan ümumiyyətlə şəriyyətdən hərif bilmirsə, sən ona ən ilkin, ona vacib olan elmlə danışmalısın ona Və ya da insana yeni dəvət eləyirsən, tohvidən danışmalısın, başlayıysan həccin əhkəm, əhkəmlərinin, rukunlarından danışmağa e, Niyyətindən danışmağa, ehramı necə giyinlər, necə bağlı Və qradan baxır, deysəm, nədir, şəriyyətdən danışam da, İslamın rukunu da Amma danışıq məsələ nədir? O insanın bu dəqiqə nə lazımdır? Tohvid sə falan şey. Necə ki peyğəmbər olsam özü bir gün bir bədəvi, yəni dəvə saxlayan gəlir peyğəmbərsəm öz yoldaşından ittiham eləmək istəyir. Yəni e, yoldaşı dünya uşaq gətirir və rəngi ilə bunlara uyğun uyğunlaşa bilmir. Və e, və peyğəmbər başa düşür ki, bu artıq ittiham eləmək istir və buyurur ki, sənin dəvələrin var, dedi, var. Deyir, onların rəngi nədir? Dedi, rəngləri flandır, besməkandır və deyir, onların içinə flon-flan rəngi var, dedi, hə. Di- nətar olub o rənglər. Axı sənin dəvələrdə elə şey yoxdur. Onda bədəvi deyir ki, dillə'əlləhu nəzəuliq. Deyir yəqin ki, onun hər hansısa bir e, qanından, damarından kiməsi oxşayıb və məhz sənin övladın da elə o cürdür. Yəni həmin o dəvən, yəni qıraq dəvə gəlməyib ki, dəvələrin insən. Yox. Yəni o dəvələrin bir-birinə mayalanıblar və ortaya çıxan e, həmin yeni dəvə balası da onlardan kiminsə nəsinə oxşayıb. Eyni sənin övladın da o cürdür. Onda da artıq insan eynidir başa düşür. Baş görür və çönüb razılaşır. Ancaq bir vardı peyğəmbərəm gəlsin. Ona desin ki sənin başını işdən bilirəm. Sən görgü yoldaşına ittiham edirsən, zinadır, hafla, beş Sənə dörd şahid lazımdır. Belə elə, də elədi. O insanın şəri nə olar? Daha da artar. Ancaq peyğəmbər olsa məs Onun başa düşdüyü sülubda danışırma. Və başqa bir rivayətdə bir bələvi gəlir və deyir ki, ya rəsulla, yəni nədən dənə edirsiniz? Yəni, nə ətrafın siz donquldanırsınız? Elə dırdır danışırsınız? Peyələsəm, deyir ki, sən deyir şahitli eləyirsən ki, Allah təkdir. Yəni, Allah tam ibaytə layiq olan məbudə mən onun qulu belədirsəm, deyir, bəli, deyir, biz deyirlə onun ətrafındadır elə donquldanıq. Yəni, nə danışır onun ətrafındadır? Yəni, Məqsəd odur ki, yəni bu müəllif bu başlığı gətirməklə altında qeyd etdiyi hadisələrdə, yəni məqsəd odur ki, yəni insanlarla onların başa düşdüyü şəkildə tərzi də danışmaq lazımdır. Yəni istər e, bir də dəhli olsun, istər e, cahillər olsun, yəni hər bir halda insan əgər qarşısına həmen insana haqqı çatdırmaq, yönəltmək, onu düzə e, aparıb çıxarmaq istisə, yəni zəlalətdən zülmətdən nura, yəni batıdən haqqa çıxartması isə danışdığı üsluqda hökmən onların, e, onun başa düşdüyü tərciz seçməlidir. Ancaq insan cahillərlə danışanda, yəni qəliz-qəliz e, cümlələr işlətmək və ya da ki, e, söz yəni, e, qədimi söz birləşmələrini istifadə eləmək, yəni e, özünü çox bilmiş kimi göstərmək nəticədə o insanın heç nəyə anlamasına gətirib çıxarır. Yəni, insan tam ki, e, danışmaq istəyir və bildirmək istəyir ki, bu çox bilir və arada başlayır ərəb dilindən terminlər istifadə eləmək, yəni müəyyən şəriət sözlərindən o insan bilir, onu bilmir. Yəni bu, bu biz bugünkü gündə onu çox vaxtı, yəni e, Rafizi tərəflərin, yəni təbliğatından görürük ki, yəni, onlar danışır çox vaxtı İran ləhcələri ilə ağız burundan əyllər ki, yəni, bir növ artıq özlərini dilə nisbət eləyən kimi. Amma heç bir faydası yoxdur. Yəni e, sən əgər e, dilin danışın o cür deyilsə, yəni, sən qarşındakına onun başa düşdüyü üslubda danış. Yəni, ha, gəl, söz birləşmələrindən, nə bilim, qəliz-qəliz sözlər, cümlələr çıxardı ortaya cümlə qur ki, yəni, o sənin bildiyivi, yəni, bilsin, yəni, bu da boş şeydir. Əsas məqsəd, yəni, məhz sənin danışdığın vaxtı o insanın düzgün anlamasıdır. Əks halda, Sənin danışdığın o insan tərəfindən təkzib olunacaq və sən də şəriyyət adından danışdıqma görə və birbaşa Allah və Rasulü təkzib olunur. Və Əli radiyalarında deməsi ki, yəni insanların bildiyini, dərk elədiyini anladıqlarından danışın, yəni o səviyyədə o üsuldur onlarınla danışın ki, istəyirdim ki, Allah və Rasulü təkzib eləsinlər. Yəni məqsəd, hədəf buna aparıb çıxarır. Yəni, vaxt var yoxsa... Saadətli və düzün Allah bilir. Vasallu Muhammədə və alə Muhamməd. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.